p 3 Sveriges Radio. Jag har mina rötter i Iran, ett land med mycket kultur och vandringssägner. Jag har varit där och jag satt på släkt några gånger. Vid ett av mina besök, kanske för åtta år sedan, pratade vi om ett mycket märkligt fenomen. Jag kommer inte ihåg exakt hur vi kom in på det, men jag minns att jag och mina kusiner satt och berättade spökhistorier och skrämde upp varandra. Min ena kusin berättade då en historia som han påstod var sann om ginner. Den handlade om att en vän till honom hade stött på en jinn på en fest utomhus. Jag förstod inte riktigt vad en jinn var så min moster förklarade för mig. En jinn är enligt Koranen en av gudskapelser. De är en slags ökenandar som likt människorna är skapade att tillbe Gud men inte alla gör det. De ginnar som väljer att inte göra det förknippas istället med tjejtan, djävulen. De här varelserna kommer i olika former. Ofta ser de inte synliga för människan, men de kan välja att göra sig synliga och ta vilken form som helst. Ett djur, eller kanske till och med en människa. Det finns också olika sorters ginnar. En ifrit är en skepnad av rök med vingar som är mycket smart och kan lura till sig herraväldet över din kropp på en sekund. Den 30 november 2016 skulle jag på en tjänsteresa över dagen från Borlänge till Karlstad. Den här sträckan har väldigt dåliga tågförbindelser så jag lyckades övertala med min chef och låta mig hyra en bil. Där skulle jag spara totalt fem timmar på. När dagen väl kom, kom även årets första rejäla snöfall. Det var snöstorm. Överallt på nyheterna uppmanades man att lämna bilen hemma eftersom det rådde totalt kaos på vägarna. Men jag satt redan i min hyrbil på väg till Karlstad. Jag hade inte ens kommit ut ur länge då jag hade en flera kilometer lång bilkö framför mig på grund av en lastbilsolycka. Men efter många timmar av försiktigt körande kom jag fram till Karlstad- jag gjorde det jag kommit för att göra och sen väntade resan hem. Jag hatar att köra i mörker så jag försökte åka tidigt. Trots detta räknade jag med att det nog skulle bli minst en timmes körande i mörkret. Om jag bara visste hur fel jag hade. Väg 245 mellan Fredriksberg och Grönjärde är inte den ultimata vägen att köra på i snöstorm, oplogad. Trots att hastighetsskyltarna visade upp emot 90 km i timmen körde jag aldrig snabbare än 50. Det blev mörkt och vindrutetorkerna gick på max. Kilometer efter kilometer mötte jag bilar som fastnat och bilar som kört i diket. Tyvärr vågade jag själv inte stanna. Jag började bli nervös och varje gång bilen sladdade till lite grann hoppade jag till. Jag var rädd att hamna i ett dike insnöad i mörkret som täckte skogen omkring mig. Efter en stunds körande på vägen- mötte jag en bil som saktade in och började blinka. Jag sänkte farten och vevade ner rutan. Ursäkta, jag vill bara varna dig. Det har blåst ner en gran över din sida av vägen en bit fram- så kör försiktigt. Jag tackade, slog på helljuset igen och körde- om möjligt ännu saktare hemåt. Plötsligt var granen framför mig. Jag hann bromsa in och körde förbi den- men jag fortsatte inte eftersom något fick mig att stanna. Jag klev ur bilen, gick fram mot granen och försökte lyfta av den från vägen. Trots att den säkert vägde hundra kilo. När jag stod där med granens topp i händerna kände jag hur något svishade förbi bakom min rygg. Mellan mig och bilen. Jag fick iskalla korar. Innan jag hann vända mig om svishade det bakom ryggen igen- jag fick som från ingenstans en stark huvudverk, Verken ilade från huvudet och hela vägen ner i tårna- som om någonting försökte ta över min kropp. Jag sprang till bilen, satte mig och låste dörrarna. Innan jag hann köra vidare såg jag det. Kanske tio meter framför bilen stod en mörk lång skepnad med vingar. Jag såg inget ansikte, tittade den på mig. Det kändes som om den stod där i en evighet- men det måste ha varit någon sekund bara innan skepnaden svishade vidare in i den kolsvarta skogen. Huvudverken hade släppt, men de sista milen hem körde jag som på nålar. Jag kommer aldrig igen att köra den sträckan själv, speciellt inte i kolmörker och snöstorm. Maja. Och Brian Mike, den där galningen, den unge mannen. Nej men ni hör, han huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och det vi nyss hörde var lyssnaren Panteas berättelse om upplevelsen av när iransk folktro plötsligt hemsökte svenska vägkanter, uppläst av Rakel Josefsson. Vad var det Panteas såg egentligen? Det vet vi inte. Men vi vet att något som till synes alltid har funnits är berättelser om skrämmande möten längs stigar och vägar, gator och tågräls. Redan på 1600-talet berättades en historia i Sverige om en piga som plockades upp av en präst och två bönder på väg hem i släde från skindelsmässomarknaden i Västergötland. De kom fram till ett värshus och gick av för att äta och pigan beställde en öl. Två gånger var dock ölkaret fyllt med annat än öl när hustrun i huset välkommit fram till bordet och den tredje gången var karet fyllt av blod. Den mystiska pigan uttalade då en profetia om att året som följde skulle bli olyckligt fullt av krig och pest och sen försvann hon. Så berättade man på 1600-talet och historier som skrämmer och fascinerar oss människor oavsett hur eller var de dör aldrig. Därför är det inte så konstigt att Bengt av Klintberg, en av Sveriges mest kända folklorister och forskare i vandringssägner och berättelser, i en av sina böcker har med en väldigt snarlig historia, fast från modern tid. Det är i boken "Rotten i pizzan som historien återkommer under rubriken Profetia om Hitlers död. Den lyder så här. En ung man som när som helst väntar på att bli inkallad till krigstjänst skjutsar sin fästmö i bil från Paris till Laval där hon har släktingar. På vägen stannar han för att tanka. Han tilltalas av en medelålders man och hans hustru som frågar om hustrun får följa med i bilen. Mannen ska nästa morgon infinna sig på sitt regemente. Under de fortsatta färden samtalar de tre i bilen om krigshotet. Fästmön gråter när hon tänker på den förestående skilsmässan men den andra kvinnan försäkrar henne att det inte finns någon anledning att gråta. Kriget kommer inte bryta ut och Hitler kommer att vara död inom sex månader. När de kommer fram till Laval varnar hon den unga mannen för att återvända genast till Paris. Om han gör det kommer han att få ett lik i bilen, säger hon. Både den unga mannen och hans festmöj är nu övertygade om att kvinnan är lite vrickad– och när en annan ung man som väntar på att bli mobiliserad frågar om han får följa med tillbaka så får han det. Den nya passageraren talar om att han känner sig sömnig och han lägger sig i baksätet och somnar in. När bilen stannar i Paris försöker föraren väcka honom. Han finner då att den andra är död. Även på nätet i våra dagar av sociala medier och smartphones har liknande händelser fått enorm spridning. Det kanske bästa exemplet är ett klipp på Youtube där ett gäng kompisar filmar när de är ute och åker bil. De pratar portugisiska och ser plötsligt en lyftare vid vägkanten. Vad gör du det här? Jag har pratat om mm. det här med mig och jag har pratat om det här med mig. Jag har pratat om det här med mig. Vad gör du det här med mig? Hur kommer du att säga från sinist och dinam? Kvinnan, en blek tjej med vit klänning och tom blick, kliver in i bilen och märkligt nog drabbas kameran av tekniska störningar. De försöker prata med henne men får inte mycket svar. Plötsligt pekar hon fram på vägen och säger: "Se ni stället där." De säger ja och hon säger: "Det var där jag råkade ut för en bilolycka och dog." Klippet som heter A Curva på portugisiska men är känt i övriga Europa som historien om spöket Teresa Fidalgo är en av Portugals mest virala klipp någonsin. I Sverige har berättelsen om Teresa Fidalgo spritt som ett kedje-SMS bland barn och unga som ofta blivit rädda. Hej, står det i SMSet som fortsätter. Jag heter Teresa Fidalgo. Jag är ett spöke. Du läste rätt. Jag dog år 1983. Var inte rädd, jag har inte mördat någon men jag kommer att mörda just dig. Om du inte skickar detta till över tio personer inom veckan så kommer jag att stå i ditt rum på natten. Jag kommer att väcka dig och låta dig säga dina sista ord och sen kommer jag att skära av ditt hals med ett svärd. Om du inte tror så googla mitt namn. Om barnen sen googlar Teresa Fidalgo då hittar de ju Youtube-klippet och blir antagligen ännu mer rädda. Även fast klippet är en kortfilm med skådespelare och en regissör. Varför berättar vi fortfarande den här sortens historier? Kanske för att det är ensamt att köra bil. Det är ensamt längs mörka vägkanter i natten. Och hela tiden med kunskapen om att man kan krocka, dö och i värsta fall döda den som sitter bredvid också. Eller så är det bara att resande alltid har fått se de märkligaste ting- efter den jordbävning som slog till utanför Japans kust 2011 och som ledde till en tsunami som dödade tiotusentals har taxichaufförer börjat berätta de mest skrämmande berättelser om figurer de kört. En förare beskriver hur han plockar upp en ung kvinna som ber att få bli körd till Minamihama-distriktet. Taxichauffisen säger att det inte finns någonting att köra till där eftersom området jämnades med marken av tsunamin. Kvinnan säger lugnt och stillsamt Har jag dött? Och går sedan upp i rök. Faktum är att spökupplevelserna i taxibilarna i Japan blivit så många att en forskare i sociologi undersökte dem i en avhandling där hon intervjuade hundra chaufförer om vad de upplevt efter tsunamin. Många hade berättelser och några av förarna kunde till och med visa upp taxameter loggar som slagits på när de hade plockat upp kunder, bara för att slås av och sparas som en obetald resa när samma kund gått upp i rök. I Sverige har vi vårt egna slag av gåtor längs med vägkanterna. En länk ni lyssnare skickat in till mig många gånger kommer från tidningen Arbetarbladet och har rubriken Vättar anklagas för mystiska olyckor på E4-an. Från början när de byggde den här, skulle börja bygga den här vägen så har jag hört att det var många som var emot det här bygget. För att det är, ska vara en mark som är helig, gamla vikingagravar och sånt. Ja, E4 här norr om Gävle är en ganska olycksdrabbad vägsträcka. Jag har tittat lite i Arbetsrådets arkiv och hittat 59 olika incidenter och olyckor som har skett här sedan år 2000. Och det är ju långt ifrån alla olyckor som faktiskt har skett. Men vad är det som gör den här vägen så olycksdrabbad? Ja, det finns det olika teorier om. Ända sedan vägen byggdes så har det faktiskt pratats här i bygden om vättar och tomtar och troll som kan påverka bilarnas framfart. Vid Skarvberget har många bilar- kört in i mitträcket, konat in i diket- eller krockat med andra. På nätet talas det enligt Arbetarbladets artikel- om Vittra. Ett folk som likt vettarna bor under marken- i stenblock eller i gamla träd. Motorvägen norr om Gävle- ogillas av Vittrorna enligt diskussionerna på nätet. Därav alla olyckor. En journalist från trakten- Marianne Lundqvist i Hamrånge- citeras- det sades att där ska man inte bygga för då kommer tomtarna, säger hon och fortsätter. Det ska ha varit så att människorna rörde sig på mark som man inte ska röra. Den här artikeln tänkte jag på när jag läste lyssnarhistorien som nyligen skickades in av lyssnaren David. Han berättade nämligen om en liknande upplevelse. Jag har sedan tidigt 90-tal arbetat som timmerbilschaufför. Det är ett yrke som har gått igenom min familj de senaste decennierna. Jag har åkt med min far sedan barnspen och alltid funnit en viss fascination med skogen under nattetid. Därför har jag försökt bytt schema med mina kollegor så ofta som det går. Enbart för att kunna sitta ute i skogen, mitt i natten och dricka en varm kopp kaffe och lyssna på nattradion. Det är något mystiskt med att åka så långt in man kan i en skog, helt själv. Ja, kanske inte den här kvällen jag tänkte berätta om. Och sen sätta på arbetsbelysningen och titta ut i toma intet medan man lastar detta skogens guld. För att komma till min historia. Den hände mig en kolsvart regn i höstnatt strax utanför Höljes i norra Värmland. Jag har som sagt kört timmerbil de senaste 25 åren och jag har väl sett en stor del av skog vi har här i Värmland- men det är något speciellt med nordvärmlandskogarna. Det är en sorts mystik och det känns nästan lite obehagligt att sitta där själv. Det är en känsla som inte är bekant för mig, inte inom arbetslivet i alla fall. Klockan slog halv tio. Jag var på väg upp till bytespunkten som var uppgjord sen tidigare med kollegan. Jag ser ett par starka ljus spegla sig i trätopparna. sveper den sista klunken kaffe jag har kvar i muggen och går ut för att ta över nycklarna till lastbilen. Jaha, har det gått bra? Frågade jag kollegan. Ja visst, inga problem, men det verkar som att huvudströmbrytaren krånglar lite på lastbilen. Det kan vara något glapp. Okej, svarar jag. Jag åker in till verkstaden och kollar när jag är klar med skiftet. Huvudströmbrytaren är precis vad det låter som. Den bryter all ström på lastbilen så man tryggt kan gå hem efter arbetsdagen med vetskap om att det inte dras någon tjuvström alls. Jag sätter mig till rätta i lastbilen. Jag häller upp ytterligare en kopp kaffe och jag börjar segla upp mot Höljes. Vid detta laget ligger jag väldigt bra med tid och allt känns perfekt. Bortsett från just huvudströmbrytaren. Det vore ju inte så roligt att behöva hoppa ut ur kranen som jag har på bilen och behöva rucka och slita i den hela kvällen. Men nej, äh, det löser sig, tänkte jag medan radion poppade på i bakgrunden. Jag växlade ner, slog på blinkersen och började mata mig fram på denna minimalistiska skogsväg. Det är precis så att båda däcken håller sig på vägen. Jag började småleva mig själv som en erfaren chaufför så finns det inget roligare än en utmaning. Hela bilen guppar och skakar medan jag far fram i mina knappa 10 km/h. Färden avslutades vid ett upplag cirka 15 minuter från riksvägen. Jag slog av tändningen på lastbilen, satte på mig skorna och klev ut ur hytten. Precis när jag stängde dörren hörde jag ett sorts fnitter. Ni lyssnare som kör lastbil kan nog känna igen ljudet. Det kan ofta låta så när man stänger förardörren. Något sorts slitagejud antar jag. Jag avfärdade det här ljudet som just slitagejud och började promenera mot timmerupplaget för att inspektera att jag hade tagit med mig rätt. Jag gick med min ficklampa och försökte se märkningen på timret när jag tycktes höra ljud inifrån skogen, inte mer än 20 meter ifrån mig. Eftersom det är höst och älgjakten när det är i annalkande så var det ingenting jag reflekterade över särskilt mycket. Jag gick och satte mig i kranhytten, tryckte på radion och började lasta. Och när jag hade lastat cirka halva bilen så dog plötsligt allt för mig och det blev kolsvart. Jaha, det var väl strömbrytare än det, tänkte jag, och började kliva ut ur kranen. Precis när jag satte foten på första trappsteget så startade allting upp igen. Konstigt, tänkte jag. ja det är väl bara att fortsätta lastningen. Jag kände när jag satt i kranen att någonting tittade på mig. Det är en känsla som är väldigt bekant för de flesta timmerbilsförarna. Man väcker många nyfikna djur på nätterna när man lastar. och De står gärna där i skogen och smyger på en. När jag hade lastat klart bilen och släpet återstod så hände det igen. Strömmen försvann. Fast denna gång tyckte jag mig se något litet som rörde sig i ögonvrån. Precis nere bredvid bilen där strömbrytaren sitter. Jag avfärdade även det och gick ut för att se vad som stod på- Böjde mig ner och såg mycket riktigt att strömbrytaren var avslagen. Jag la ficklampan åt sidan medan jag vred på den igen. Ljuset startade upp och radion började gå på i bakgrunden, precis som förut. Jag fortsatte lasta, men i ögonvrån ännu en gång så ser jag någonting smyga där nere på marken. Den här gången stannade jag upp lite och försökte se vad det kunde vara- vi har tonade rutor på våra kranar eftersom att vi vill undvika att ha en bastu där under sommarmånaderna och det där gjorde det väldigt svårt för mig att se ut genom sidorutorna. Det dröjde inte länge för förrän strömmen försvann ytterligare en gång fast denna gång hann jag se att det var en liten människa som rörde sig ner vid lastbilshytten. Jag blev iskall. Jag blundade till och nästan gnuggade mig i ögonen för att bekräfta att jag just hade sett det jag trodde att jag hade sett. Vem fanns fasiken var det där? Jag befann mig säkert 5-6 mil från närmsta hus och det fanns ingen människa i närheten. Det skulle det i alla fall inte göra. Och min kollega som kör skotare, han jobbade inte den där veckan. Jag blev faktiskt lite skakig för första gången på jobbet. Man har hört mycket historier om vettar och spöken i skogen. 99% av dem är skrönor som har gått i arv från chaufför till chaufför. Men att det faktiskt skulle funnits något sånt där, det kunde inte stämma. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag låste dörren till kranen och lastade snabbare än jag någonsin hade gjort. Och när jag började bli klar så insåg jag att jag måste spänna lastet på plats- för det fanns inte en chans att jag tar mig ut från denna skog med allt timmer kvar på bilen om jag inte spände fast det först. Att spänna fast timmer på bilen innebär att jag måste gå ut och kasta över spännband fram, mitt och bak på bilen. Det är en process som tar i regel 15 minuter om man är erfaren och allt går som det ska. Jag vek ihop kranen och började gå ner. Det här var ju innan mobiltelefonernas stora intåg i vår värld och man fick klara sig bäst man kunde utan att prata med folk på arbetstid. Jag satte ner, ena foten på marken och sen den andra. Livrädd vände jag mig om och tittade runt men såg ingenting jag kanske bara hade sett i synen tänkte jag. Jag började spänna fast där och hörde ett litet fnitter igen. Den här gången gick det rysningar längs hela ryggraden, fast besluten om att göra det så fort jag bara kunde vände jag mig inte om utan jag koncentrerade mig på att bli klar med jobbet så fort som möjligt. När jag väl hade blivit klar sprang jag in i hytten igen, låste dörren och hoppades på att strömbrytaren inte skulle stänga av strömmen igen. Jag började sakta vrida på ratten för att göra en u-sväng. Precis när mina lyktor når en del av skogen så såg jag något som inte har släppt från mina näthinnor än idag. Det stod en liten tomte. Eller ja, en mindre man med en mössa stor som han själv. Alltså han var inte större än ett av mina ben. Han stirrade rätt på mig i hytten. I ren panik ger jag fullt rattutslag och trycker så hårt jag kan på gaspedalen. På den våta, gräsiga, tillfälliga vägen så kände jag att det började tugga från bakdäcken. Jag höll på att köra fast. Skulle jag köra fast här mitt i natten med endast en kommunikationsradio så vet jag inte vad jag skulle göra. I ren panik tvärnitade jag igen. Motorn varvar ner. Gubben står kvar på samma ställe och tittar på mig. Allt detta kändes som en evighet men det kunde inte ha varit längre än i sex sekunder och helt plötsligt är gubben borta. Jag höjer på kopplingen och började vagga mig utifrån upplaget, självande och rent ut sagt livrädd. Jag nämnde det här senare för min kollega, han som jag delade bil med, och han tyckte att jag var galen. Han trodde verkligen inte på detta och han sa i princip till mig att jag skulle sluta jobba natt. Jag vet vad jag såg. Men det förändrar inte min syn på att jobba i skogen. Jag tror faktiskt nästan det var vätten som hjälpte mig loss. Ja, en märklig historia där från lyssnaren David. Om de ovanliga och obegripliga varelser som kanske härjar i de mörka skogarna längs svenska vägkanter. Resor sker ju inte bara i bil utan i storstäderna även i kollektivtrafik. I det här avsnittets sista historia ska vi höra om hur gamla händelser i tunnelbanan kan ge fruktansvärda ekon ända in i våra dagar. Historien ni ska få höra är skriven av Soren Narnia- känd från den utmärkta skräckpodden Knife Point Horror. Den är ursprungligen publicerad som ett avsnitt av podden- med rubriken Tunnel. Jag har översatt historien till svenska- och även anpassat den lite grann efter svenska förhållanden. Hur? Det kommer ni nog höra- i berättelsen Tunneln, uppläst av Ludvig Josefsson. Jag heter Samuel- jag arbetar som lärare på en specialskola för döva i Stockholm. Jag är 58 år gammal. Jag har haft ett gott liv och är tacksam för det jag har. Men för några veckor sedan tvingades jag återuppleva ett trauma. Det väcktes av åsynen av en annons i Dagens Nyheters upplaga den 5 november 2016. Sedan dess har jag kämpat mot depression och sömnproblem- allt en följd av upplevelserna under en enda fruktansvärd timme för snart 30 år sedan. Annonsen som väckte allt detta till liv igen innehöll en efterlysning av människor som hade åkt tunnelbana mellan klockan 11 och 12 natten den 12 april 1988 och som då hade bevittnat någonting oförklarligt. Annonsen uppmanade de som kände igen sig mötas upp på Stadsbiblioteket i Stockholm den följande onsdag kvällen. I annonsen nämndes varken någon särskild incident eller olycka vilket är det vanliga när jurister genom tidningsannonser letar vittnen till brott. Och bara att någon i en annons efterfrågar människor som upplevt någonting för 28 år sedan var anmärkningsvärt. Efter att ha funderat i tre dagar tog jag mig till slut samman och åkte till stadsbiblioteket den utsatta kvällen. När jag kom dit fann jag två andra personer i ett litet studierum. Trots att det gått nästan tre decennier sedan jag såg dem och att jag då bara umgåtts med dem i en timme kände jag omedelbart igen dem. Ellen som bodde i gamla stan var nu 59 år gammal. Det var hon som hade satt in annonsen i tidningen och frågat efter minnesgoda pendlare. Beslutet, berättade hon, tog hon efter att ha drömt obehagligt i över ett år och därigenom övertygats om att det hon såg den där natten den 12 april 1988 nere i tunnelbanan inte var inbildning. Nu vill hon prata med andra människor för att få det bekräftat. Hon hade lyckats trycka ner minnena från den natten i sitt undermedvetna i snart 30 år men under ett kortare strömavbrott i t i februari månad 2016 hade minnena kommit tillbaka med full styrka. Donna hette den andra kvinnan som varit där med oss på ett nordvästgående tåg sent på natten på blå linjen från Kungsträdgården. Vi satt där i mötesrummet och delade med oss av våra minnen tills biblioteket stängde och sen skildes vi åt. Jag kommer aldrig träffa dem igen. Och det är okej. Okay. Något du som lyssnar kanske inte känner till är att natten den 12 april 1988 var exakt 14 år efter en kollaps i blå linjens tunnlar 1974 som krävde fyra byggjobbares liv. Det är få som ännu minst den händelsen. Den inträffade under konstruktionen av den blå linjen över ett år innan den officiellt öppnade. Tunnelraset inträffade mellan rådhuset och Fridhemsplan efter att det varit ett riktigt skyfall under några dagar. Regnet orsakade en översvämning som försvagade den halvt urgrävda tunneln under Stockholms gator. Ett dike rasade in och fyra byggnadsarbetare som arbetade med att lägga fundamentet för rälsen begravdes levande. Det tog 12 timmar att gräva fram deras kroppar och byggarbetet stängdes av i nio dagar. Jag var 16 år gammal när detta hände och 30 år gammal år 1988. Den 12 april det året var jag och en vän på väg till en födelsedagsfest vid tio tiden på kvällen och när vi gick genom Kronobergsparken såg vi några människor stå med tända ljus i en liten cirkel. Min vän berättade att de troligen var anhöriga till tunnelbanebyggarbetarna och att de hade minnesstund eftersom det var årsdagen av olyckan. Han hade sett dem samlas två år innan också, sa han, och jag tänkte på hur sorgligt det var att dessa människor fortfarande stod här efter alla dessa år. När jag lämnade festen var det sent på natten och jag var tvungen att springa för att hinna med den sista tunnelbanan. Min vän hade stannat kvar och jag var ensam när jag smet in genom dörrarna sekunden innan de gled igen. Jag hade inte druckit mycket på festen, kanske ett glas vin och då mest för att vara social. Vid den tidpunkt då tunnelbanan lämnade stationen hade antagligen alkoholen helt lämnat mitt system. I min vagn –fanns det bara två andra personer, båda kvinnor. Jag satte mig och kände hur ögonlocken blev tunga efter en lång dag. Men bara någon minut efter att tåget lämnat stationen började det krångla. Det stannade till gång på gång, vilket var ett vanligt problem i T-banan på den tiden. Ljusen började blinka när vi stannade till vid rådhuset– –och det var någon minut efter att vi åkt därifrån som de stora problemen började. Håget stannade upp och bara stod där. Det sades ingenting i högtalarna om varför, trots att vi efter sådär fem minuter verkligen började förvänta oss det. Vi stod i en tunnel och vanligen brukade de åtminstone försöka lugna passagerarna genom att säga någonting om orsaken till att vi stod stilla och att vi snart skulle komma igång och börja röra på oss igen. Men det förblev tyst. När tio minuter hade gått började kvinnan som satt längst bort i vagnen att gå runt för sig själv och skaka på huvudet. Hon verkade mycket nervös. Det var ingenting jag höll emot henne för jag hade heller aldrig suttit fast på ett stilla stillastående tunnelbanetåg så länge. Sömnigheten från förut hade helt försvunnit mest för att jag nu var så irriterad och arg på SL. Kvinnan gick för sig själv runt i allt större cirklar Tills så nästan rörde sig genom hela vagnen. Vid ett tillfälle tittade hon på mig och mumlade Jag har en släng av klaustrofobi. Jag bara nickade till henne och sa någonting meningslöst. 30 sekunder senare slocknade vagnens belysning helt. Kvinnan gav ifrån sig ett litet förskrämt skrik. Nödbelysningen var fortfarande tänd men nu var läget allvarligt. Vi satt fast i mörkret i en tunnel och ingen gav oss någon information. Jag såg genom dörren i vagnens ena kortända in till en annan vagn och kunde se att ljusen var släckta även där. Det var inte många i den andra vagnen men vi var inte ensamma i alla fall. Kvinnan som var så nervös försökte sätta sig ner men fick ingen ro. Till slut tryckte hon på nödknappen, knappen för att prata med konduktören. Men allt som hördes var brus. Den fungerade inte. Jag tänkte för mig själv att det inte kunde bli värre. Vi var under jorden, i en tunnel, utan någon kontakt med omvärlden. Då slocknade nödbelysningen. Jag erkänner gärna att jag nästan fick panik. Det sa bara klick. Och plötsligt badade vi i totalt mörker. Jag kände en våldsam kick slå till genom kroppen och den nervösa kvinnan skrek till igen. Jag ropade, det är ingen fara, det är ingen fara. Men visste inte varför. Situationen var hemsk och jag var verkligen rädd. Den andra kvinnan, som hade suttit kvar och försökt läsa sin bok under hela tiden fram till dess, sa... Vad är det som händer? Jag svarade att jag inte visste. Den nervösa kvinnan sa Åh Gud, åh Gud, vi är fast här. Vi är fast här. Och sen ropade hon ut i luften att någon snälla skulle säga någonting. Bara säga någonting. Man såg inte handen framför sig. Det var som om jag blundade. Jag började småprata så lugnt jag kunde och gick famlande i mörkret framför mig mot ljudet av hennes röst. Hon var så rädd att när hon hörde min röst komma närmare skrek Stanna, låt mig vara Som om hon trodde att jag skulle attackera henne Den andra kvinnan försökte säga att allt var okej okay, Att vi var nära rådhuset Och att vi i värsta fall skulle få gå dit längs spåren i den upplysta tunneln Inte för att jag vet om det stämde Jag såg inga ljus alls, inte ens utanför fönstren Det var som att sitta i en stängd garderob som i en grav helt kolsvart Flera år dessförinnan hade jag gått på en guidad tur i gruvan i Kiruna och vid ett tillfälle släckte guiden sin ficklampa i en minut och lät oss uppleva mörkret och känslan av att befinna sig djupt under markytan Det kändes som om jag var där igen Man står inte ut så värst länge Vi försökte småprata med varandra för att hålla humöret uppe men tystnade när det plötsligt lyste upp utanför vagnens bakdörr. Det var första gången någonting riktigt bizarrt hände den natten. Ljuset kom från nödbelysningen i en vagn som hängde bakom vår. Men jag visste helt säkert att vi satt i den sista vagnen. Jag satte mig alltid i sista vagnen när jag åkte tunnelbana eftersom den alltid är den tystaste. Dessutom hade jag ett tydligt minne av att ha tittat ut genom bakdörren förut när ljusen började blinka och då inte sett annat än tunneln bakom oss. Men nu fanns det alltså på något sätt en vagn där och den hade nödbelysningen på. Jag såg ändå inte mycket för ljuset var svagt och saknade direkt färg. Jag reste mig från mitt säte mitt i vagnen och tog mig bakåt för att ta närmare titt. Jag sa åt den nervösa kvinnan att hon skulle följa med eftersom ljuset skulle få henne att känna sig bättre till mods och att vi till och med kunde gå genom bakdörren in till den andra vagnen om hon ville. Hon svarade bara nej. Ju närmare jag kom den andra vagnen desto fler detaljer såg jag. Det var något fel med den. Istället för att ha säten som vår vagn... Verkade den fylld av vad som såg ut som jord och grus och liknade närmast en lastvagn. Den var verkligen full. Det hade räckt upp till bröstkorgen på om man stod där inne. Det fanns handräcken och reklam på väggarna som i alla andra vagnar, men sätena tycktes ha begravts helt och hållet i jord. Det var det konstigaste jag någonsin sett. Jag trodde jag hallucinerade. Plötsligt hörde jag den nervösa kvinnan en bit bakom ryggen på mig. Hon sa, vad är det i den där vagnen? Vad är det i den där vagnen? Om och om igen, med en röst som lät panikslagen. Jag sa att det inte var någon fara. Jag visste inte vad jag menade, det var bara det enda jag kunde få ur mig. Jag tryckte ansiktet mot fönstret i bakdörren och stirrade för att förstå vad jag tittade på. Det snurrade i huvudet på mig. Det här kunde inte vara sant. En rörelse i ögonvrån fångade min uppmärksamhet och jag såg att det läckte in jord och grus från taket inuti den halvfyllda vagnen. Åtminstone från två punkter, hål eller sprickor i taket rann det ner och blev delar av högarna som fyllde vagnen. Om den nervösa kvinnan såg det skulle hon bryta samman, tänkte jag och lätt bli att säga någonting om det. Jag hörde henne säga att hon skulle lägga sig ner på golvet och blunda tills det här gick över och jag ropade till henne att det lät som en bra idé. Den andra kvinnan var fortfarande tyst. Jag visste inte ens var hon var. Jord och sand fortsatte att strila ner i den andra vagnen bakom oss och jag höll ögonen på rörelsen i ett försök att förstå vad som hände. Det var då ljusen slogs på med full styrka inuti vagnen. De var tända i kanske åtta eller nio sekunder max, men på den korta tiden hann jag se sakerna som stack upp ur jorden. En av dem var en hand, en människas hand, begravd hela vägen upp till handleden. Det andra jag såg, det jag svär på att jag såg, var en mans huvud och övre hälften av hans ena axel. Han var vänd bort från mig med huvudet vilande på sidan som om han lyssnade på någonting i jorden. Och på huvudet bar han en vit bygel. Huvudet rörde inte på sig. Jag tror jag såg blod på hans hals men kan inte vara säker. Jag visste bara att han måste vara död. Sekunden innan ljusen i vagnen bakom oss locknade för gott hörde jag den nervösa kvinnans skrika... Kanske fyra eller fem meter bakom min rygg. Hon hade visst inte lagt sig ner utan bestämt sig för att komma fram till mig och titta ut genom fönstret tillsammans med mig. Hon såg det jag såg. Hon skrek fortfarande när ljusen kom tillbaka i vår egen vagn samtidigt som det blev helt mörkt utanför fönstret i bakdörren. Jag vände mig om och såg kvinnan där hon stod med händerna över munnen och med ögon stora som tallrikar. Bakom henne stod den andra kvinnan Hon som hade läst sin bok Båda hade stått och tittat ut genom fönstret Över axeln på mig Vår vagn skakade till lite Och började röra på sig Jag föll nästan omkull av rörelsen Tog tag i det närmsta handräcket Och tittade mot dörren bakom mig igen Genom fönstret Som förut lett in till den andra vagnen Syntes återigen bara tunneln Det fanns ingen vagn efter vår. Det hade aldrig funnits någon. Vi började åka med vanlig hastighet och efter två minuter eller så anlände vi till Fridhemsplan. En man gick på och satte sig. Han hade ingen aning om vad som hade hänt. Jag och de två kvinnorna satt ganska nära varandra och tittade rådvilt på varandra. Kvinnan som hade haft panik som jag senare skulle få veta, hette Ellen, gick av i Fridemsplan. Det var uppenbart att det inte var den stationen där hon egentligen skulle gå av. Hon var helt enkelt bara tvungen att fly. Jag visste inte om jag skulle följa efter eller inte. Hon hade fortfarande handen över munnen, hade börjat gråta och snubblade ut ur tåget som om hon var utmattad. Sedan vacklade hon snabbt mot rulltrapporna med böjt huvud. Kvar satt jag och kvinnan med boken som jag nu vet heter Donna. När tåget åkte iväg från Fridens plan, frågade hon mig om jag också hade sett handen. Jag nickade. Vi satt där i tystnad medan tåget passerade ytterligare två stationer. Till slut, vid Solna centrum reste hon sig och samlade sig för att gå av. Hon tittade på mig. Jag vill inte tänka på det mer. Kanske imorgon. Inte nu, sa hon. Jag visste inte vad jag skulle svara. Hon gick av utan att säga hej då och jag var ensam kvar. Jag gick över till ett annat säte, lite närmare ett annat par som satt och pratade och försökte lugna mig. Men jag stod inte ut länge utan gick av i Hallonbergen trots att det var två stationer för tidigt. Jag tog en taxi resten av vägen hem och låg hela natten utan att kunna sova. Under vårt samtal på stadsbiblioteket var vi alla uppenbart ansträngda för att stå ut med minnena av vad vi hade sett natten för årsdagen av det kollapsade diket. Jag drömmer fortfarande ofta om den där vagnen. Drömmarna brukar sluta på alla möjliga sätt men oftast genom att taket i vagnen där vi tre sitter brister och sand rinner in. Vi slår på fönsterutorna tills vi inte kan andas längre. Jag känner min kropp bäddas in i grus och jord och jag hör stenar studsa på en skyddshjälm jag har på mig. Jag försöker skrika men får fullt av sand i munnen. Ibland i drömmen inser jag att jag håller på att kvävas och sträcker upp handen för att försöka ta tag i någonting, vad som helst. Och jag förstår då att min hand, blickstilla, kommer att sticka upp ur sanden när jag har dött. Ellen som hade haft det svåraste att hantera det vi såg dog igår natt. Hon hade haft en djup depression i månader även om ingen annan än jag och Donna förstod skälet. Ellen bik självmord genom att vid tiden på kvällen hoppar framför tunnelbanan i tunneln halvvägs mellan rådhuset och fritidsplan. På nätet står det att det är den enda gång någon har dött inuti tunnelbanans tunnlar som inte jobbar där. För att ta sig till platsen där hennes kropp hittades hade hon behövt antingen gå av ett tåg som stannat mitt i tunneln eller ha smugit dit hela vägen från ändra stationen till som blev påkörd. Jag tänker inte gå samma öde till mötes. Jag är fast besluten att inte göra det. Trots att tunnelbanans drömmar fortsätter hemsöka mig så är jag starkare än hon. Det var jag som gick fram till bakdörren medan hon gömde sig i vagnen. Jag tänker stå ut och vara så stark jag kan. Och från och med nu ska jag för alltid undvika tunnelbanan. Ni har hört Tunneln skriven av Soren Narnia publicerad i podden Knife Point Horror och läst av Ludvig Josefsson. Och med det sagt har det blivit dags för Creepypodden att sätta kaffet i kopphållaren och dra vidare i natten längs den ensamma e 4 Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepypodden. Den produceras av Ludde Josefsson som också gör musiken.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 Ni når oss på creepypodden at Sverigesradio.se Tack för att ni har lyssnat. P3, Sveriges Radio.